35. Лютий 1922 року. А сам. Це не калькутта, капітане. завважив Престон. Надягати до вечері чорну краватку немає потреби. Піджачна пара цілком припустима. Я похмуро погодився і вибрав найменш кричущу з його краваток і коричневий костюм. Хоча залюбки віддав би перевагу чомусь темнішому, можливо, синьому але найтемніше, що мав Престон, коричневий. На щастя чи нещастя, ми були однакового зросту, але в плечах піджак був трохи затісний, а брюки в талії заширокі, тож знадобилися підтяжки, щоб штани не звалилися з мене на очах у всіх. Такий ансамбль годився би для опудала, особливо краватка, яка сама собою могла налякати до смерті цілу зграю круків. Для себе Престон вибрав жовту краватку й оксамитовий смокінг із шовковою хусточкою в нагрудній кишені. Коли ми вирушили до клубу, вже потемнішало. Місяця на небі не було, в повітрі пахло дощем. Унизу, біля підніжжя пагорба, мерехтіли в прозорому тумані міріади вогників місцевих хатинок. Під ногами хрумтів гравій. Ми піднімалися дорогою до лісу під сюрчання цвіркунів і кумкання жаб. Останній поворот і перед нами постав клуб Джатинги, освітлений як іменинний торт, бо вся веранда була заставлена свічками. Справжня оаза британської цивілізації в богом забутій країні. Вітерець доніс звук і скрипок. «Тільки не кажіть, що у вас тут струнний квартет». «Навряд чи», – усміхнувся Престон. «На жаль, все не так шляхетно. Маємо кубку шотландських горців. Вони доволі гармонійно пілікають на своїх скрипочках, але перехиливши кілька чарочок та піднявши кілька тостів за стару країну, йдуть за акордеонами та свистілками, і починається справжня розвага. Непогана перспектива». Усе навіть гірше. Зачекайте, доки в них не прокинеться сентиментальність. Тоді вони розпакують свої волинки і почнуть читати шотландську поезію. Вам пощастило, що вас не було навечері присвяченому Бернсу. Вони навіть хаггіс приносили. Їхні свята – це просто атака на всі органи чуття. Хаггіс – національна шотландська страва з баранячого потроху. Схоже, народу збереться чимало? «Так, це головний захід сезону», – відповів він, поплескавши мене по плечу. «Не хвилюйтесь, прекрасна місіс Картер точно прийде». Я відкрив рота, щоб запротестувати, але він не дав мені слова вимовити. «Наважуся стверджувати, що збереться більшість місцевих – 30 чи 40 душ. Майже кожен емігрант у радіусі 10 миль вважає за свій обов'язок прийти. Розумієте, робити тут більше нема чого». Якби не клуб і жахливі п'єси, які ставить на шкідній сцені міс Кембл, гадаю, половина джатинги збожеволіла б від нудьги, інша ж половина злигалася б за боргенами. Ми почали підніматися сходами на веранду. Двійко чоловіків, які стояли, спершись на балюстраду, кивнули престону і перезирнулися. А вип'ємо, запропонував престон. «Віскі!» – відгукнувся я. Не думаю, що сюди доїжджає одно солодове. Престон покосився на мене, наче я був не розуму. Ми ж не варвари, капітани. Може, електрики й не маємо, але про найнеобхідніше подбали. Я пройшов за ним коридором до бару, повз пару похилого віку. Вона вся увішана коштовностями і в тіарі, як зникла княжна Романова. А він із цілою колекцією стрічок на грудях червоного парадного мундира. «Полковник і місіс Монтгомері», – проінформував мене Престон. «Вони тут ще з допотопних часів. Старий вояка запевняє, що саме він відкрив цю місцину. Припускаю, що відбився від свого полку. До нього тут не було нічого, крім дерев і тубільців». Салон був великим, заставленим квадратними столиками. Але домінував у ньому вівтар довгого бару, що стояв з одного боку. Перед ним уже зібрався натовп помолільників, оповитий ароматом сигаретного диму, і Престон, привітавши одних усмішкою, а інших – жестом чи поплескуванням по плечу, протурував між ними шлях і пришвартувався біля широкої полірованої стільниці червоного дерева, як та королівська яхта «Александра» в порту. Монші. Гукнув він, привертаючи увагу бармана індуса в білому піджаку з ініціалами клубу, вигаптованими на ласканах блакитними літерами. Мунчі, це капітан Віндгем, інспектор спиртного його величності. Він приїхав із самої Калькути, щоб перевірити якість твого односолодового, тож наливай йому найкращого, бо мені не хочеться, аби він прикрив твій заклад. Бармен усміхнувся напруженою посмішкою людини, яку до цього змусили. І мені аж цікаво стало, скільки вже разів Престон повторив цей жарт. «Так, сагибе», – кивнув Віндус. – «вам як завжди?» «Точно!» – і застережливо підняв указівний палець. На Джин, не скупися!» Бармен повернувся до мене. «Ми маємо багатий вибір односолодового сагибе», – махнув він рукою на полицю уздовж дзеркальної стіни. Я вибрав пляшку Глендронак 18-річної витримки. Подвійне воду окремо. В іншій кімнаті заграли музики. Бармен поставив переді мною склянку з темним бурштиновим віскі. Будьмо, проголосив я, додаючи кілька крапель води, досить для того, щоб викликати сльози у Янгола. Я зробив ковток і вкотре подивувався, як проста джерельна вода та солод перетворюються на божественний нектар. Якщо перетворення води на вино – це божественне діяння, то перетворення води на віскі – це безумовно діяння людини. І я достеменно знав, яке з них можна вважати справжнім подвигом. Атмосфера в салоні ставала задушливою від аристократичного духу та аромату штучної дружби. У повітрі лопалися бульбашки розмов. Торгівля, погода, політика – звичні теми. У кімнаті, здавалося, панував оптимізм. Ганді оголосив кінець загальному страйку. Індійці довели, що здатні лише на погане, а ми встояли, ще й батога з рук не випустили. Ті, хто бажав помсти, квапили переходити на мову помсти. Прихильники мирного урегулювання радили шукати примирення. Виявилося, що припущення Престона були доволі консервативними. В салоні було вже понад 30 осіб, і, як я здогадувався, на веранді та в інших кімнатах можна було нарахувати ще стільки ж. Престон пристав до групки чоловіків, які, судячи з розмови про юридичні райони та лінії кордонів, були брамінами індійської бюрократії – державними службовцями. Він проторохкотів котів обов'язкові слова, представляючи нас один одному. Звичний набір Гарі, Томів, Девідів та Діків. Люди, яких легко забути, з іменами, які забути, ще легше. На мене посипалися звичайні запитання, на які завжди доводиться відповідати копам у новій компанії. Мої відповіді вічливо вислухали. І повернулися до адміністративних питань і регламентацій, до осушення боліт та вирубки лісу. Дочекавшись слушної миті, я вибачився і вигадав якийсь непереконливий привид, щоб піти, який прийняли не встиг я договорити фразу до кінця. «А вже ж приятелю», – сказав Престон, – він глянув на годинник. «Можливо, за кілька хвилин вам захочеться вийти на вулицю, зазвичай саме в цей час і починаються розваги». Я скористався його порадою, швиденько оглянув кімнату для читання і ще мільярд кімнат, після чого через вестибюль вийшов на веранду. Запаливши сигарету, я сперся на балюстраду і подивився на долину внизу. Я почувався злегка розчарованим від того, що блукаючи клубом не зустрів місіс Картер, та не встиг я добряче зануритись у свою жорбу, як до будівлі під'їхало авто – чорний Бентлі з піднятим верхом. Воно зупинилося біля підніжжя сходів, швейцар у тюрбані швидко прокрокував до задніх дверцят. Відчинив їх, і раптом ніби дзеркало впало на підлогу. Мій світ розлетівся над друзки.